Іван Франко. Паде додолу листя з деревини, паде додолу листя з деревини, паде невпинно, чутно, сумовито, мов сльози мами, що на гріб дитини, прийшла і плаче, шепче, чимно литов. Осики лист кровавий із гілини, паде немов ножем його пробито, жалібно жовте листя березини, здається, шепче літо, дете, літо. Лиш дуб могучий, жолудьми багатий, спокійно в темну зимну даль глядить, та ж він недарма тепле літо втратив. Найв'ян листя, найметіль гудить, все сил його не зможе підірвати, і плід його приймесь, і буде жить».